Eta jarraitzen dugu hemen zentzelerik erratiean ba piska ba, greba greba burutzen ari da ta len egon balimaga helako lagun batekin oraingonetan ba labeko sorioneekin gaude kaixo gabon sorion Apagabon. Apagabon. Eta, bueno, pizka, galdera berdina, ke antzekoa, ke gero de edongo gara esekakoekin, CGTekoekin baitare urrengo gunetan egoteko asmadokagu erretegi honetan eta pizka bai nahi genuke jakin alde bat edikan ba, nola animatu jendea, es nola animatu entzuten ari den jendea, kalean davien jendea greba honetan, maietzen ogita marreko greban, greba egitera, es zergatik bai ba banola ez tamalez, e, lehenengo itzein barregu bizi dugun egoeraz bizi dugun egoeradarriaz guk esaten dugu emergentzia egoera baten bizi garela eta emergentzia egoera hori bizi dugu balderdi ba, askotatikan osea langabezia tasa ja uneko 17 gaude eskualdean azzen aztenarida etengabe pobrezia geroz eta gehiago datzen e, ari da karitas e, ezin iritsi ari da udaletzetako es asistentzia sozialeko diruak ere bukatzen ari home dira, o azken finan, eh pobrezia eskutuko pobreziago era bat dago, eh ari dena, eh jendea ja ezitatik botatzen ari dira kristo diru ta dituzten banku berberak, e, Landarloi lan arloi ematen du eh lana egitea eh Ba, nahikoa da ta ezin dara ez eraldarrikatu, eta ari direna da lan mundua guztiz e, desregulatzen, hau da, e, dazkagun eskubide guztiak kendu nahi inizkibuten lan munduan, eta hortaz, e, bueno, ba, bizitzen ari gehan egoera da, benetan e, emergentzi egoera. Eta horrek eskatzen duna da, ba, batamainako erantzuna. Ze entzuten ari garena e, bai mei eta bai agintarien partetik, ba, krisia, e, krisiak eztan da egin da, e, ba, ez ezertarako balio mobilizatzeak, eta egin behar duena herritarxeak e, dala, ba, itxaron, haber kristia noiz bukatzen den, ez? Eta gukosa argiadukagu, e, hemen kontuaz dala kristia noiz asten den eta bukatuko den, porque hemen e, prozesu oso bat dago, E, eskubide sozialak entzeko eta hortaz, hibiten zaigu e, lehenoko egoerara ezgeran alduko eta egin behar duguna da, hartzen ari diren erabakiak bat lintzatu, eta gure eskubien defentsan borrokatu eta gure ezako gehi eta marreko ba, bide hortan kokatzen da, oza, borroka fase baten barrun kokatzen da, beste pauso bat gehiago da, langileek daukagun, borrokarako tresna importantena da gaur gaurkoz greba horokorra eta hortaz, ba, bide hortan, ba, beste pauso bat emateko aukera ematen digu E, Pauzuak aipatzeitu zua, horendela gutxi baitari izan dugu maiatzaren leheneko mobilizazioak eta, bueno, hor nabaitzen zen, ah, jendea gogoz dagoela, ez da? Ba, eguk oso garbiak hau jendea malostian dagola, e, eta enpresetan eta eukitzen ari geran batzarretan e, nabarmena da hori eta guretzako ere importantea da eta bintzate gure jendeak asko eskertu du greba honek guretzako ba plus bat eta da ez dara erantzunezko greba soir bat beseke ta bengogatik lortu degula ba, sindikatuta eragileen arteko e, adostasun bat lortu eta, eta bide bat martxan jartzea ez e, adostu dugu euskal herriko eskubide sozialen e, karta osatzea guretzako e, izena eta aldarrikapen hori da gutxienekoa guretzak hori tresna bat e, ba herri ta uzotan E, ba gure eskubideak aldarrikatzeko eta benetan e, ze Euskal Herria eredu nahi dugun, ba ez daoia atzeko eta zibilitzen zaigu e, grebak bezeinbesteko garantia daukada e, larun bat honetan hasten dan e, Euskal Herriko eskubide sozialen karta osatzearen e, prozesuak mm -hmm. Kontatu esak esu piskabat gehiago horren inguruan zertan datza zenba hor sindikatuak eta bueno erakile gehiago zaudetezta Ba hori da, e, bueno azken finean hor e, jasotzen duguna da oza, guretzako Eh, nolabide saterren bizi dugune jendarte ereduak eh, herrixearen eskubideak ezitu babesten. Ta momentu honetan dagoen prozesua da, ba, eskubide horiek ekintzaaren prozesua. Hortaz, eh, gihituta da, e, badirela badirelain bate eragile herri eta auzo desberrietan Euskal herria osoan, ba bere lana egiten dinamika ezberrinetan Eta hilutzen zaigu, e, bat ez ere ba, patronalak eta etxaiak badakilako, oza, e, beldur diolako, ez? E, beti buruan izan dugu, ba, indarrak batzaren ideia. Eta hortaz egin duguna da, prozesu bate abiatu, horre edozein eragilek, edozein sindikatuk, parte hartzeko e, aukera izango du, eta azken finon, prozesorren erburua izango da, ba, bestelako jendartere du bat e, nahi dugun guztiak, badostea baldarrika baldarrik apentaula bat, ez? e aipatut ere bai ba, enpresetan eta zuek egiten da izaten batzar eta dela ezin egona malostia bat e, gogobat bat, ba, ba, greba lateratzeko piska bat e, gehiago saldu esakezu hau da ja, nabaitzen duzu giroa berotzen ari dela hotza bai. goren edo bueno no la no le gusten zuz greba pentsatzen du zure aurrekoa bezain e aurrequelkesando isantzuen eragina izango dula gehiago nola no ikusten gusten guke zakau ningo salantarik e, jeneak kaleaterako kale dala ta krebak e, jarraipena handia izango dula egia da krebanek badukala berezintasun bat eta lehen aipatuan moduan e, lan eskubideak kentzen ari direla eta hoietako garrantzitzena guretzakoa da negozazio kolektibuarako eskubidea zahordaz hitzarbenez e, berdinetan borrokaz berriak marcha dituzte orduan egia da lantoki batzuetan 30eko e, E, greba baino, ari direla horrengoz, e, beraien eitzarmenen e, borrokak eantolatzen, ez. Adibidez, metalgintzan gintzen, hogeita lauean greba, greba dituta dago, e, residenziatean ere, greba egiten ari dira, e, garraio sektorean ere, mobilizatzen berdinak ari dira egiten, hortaz, ikusten dugu jendea, e, borrokarako kriñarekin dagoela, baina norberak nor berak momentu zure eh, kreba orokorrean pentsatu baino ba, bere sektoreko eh, borroka, borroketan eta heri da, ez? uste dugu 30eko eh, izango dela, ba borrokat zerdinak eh, batzeko ba aukera paregabea. Mm -hmm. Hain se me geiatzen zuen web orria, eh, la sindicato.reg, mm -hmm. eh, zurekin ez ditan ez bitartean ta bueno, agertzen da karta sozialaren ata, bueno, aipatzen ari esaren borroka peio bat, baino gustatu ara hemen behian bideo eh, bada. James Petrasena, joen dela aste bete dola hemen Euskal Herriaren esantzena, eta esaten duz, greba horokorra kale kolege biltzarra da. Ba, izalantzari gabe, hori da. E, nik zorte izan nuen, ze Bilboen eman zuene itzalian egon nintzen, eta berak bai aipatzen zuen, e, biskabat, e, bueno, ba, bere zagutatik e, Euskal Herria eta nola ikusten zuen, berak esaten zuen, e, askapen nazionala eta askapen soziala batzea sekulako plusa gala, e, batak bestea e, elikatzen duela. Eta berak esaten zuen, Euskal Herrian, e, lerketa sozial bat emateko e, osa daudela, ez? Zaipatzen zuen, e, izango dugula generazio bat oso prestatua dagona, baina itorkizunik izango ez duena. Eta uh -huh. itorkizunerako expectatibarik izango ez duena. Horren berak esaten zuen hori bomba errelojeria de bat dela, eta gukoste dugu potentzial hori guztia e, erabilioar dugula, benetan e, aldaketa soziala gauzatzeko. Uh -huh. Bueno, ma, ma, osundor. Zorion, e, agian agurtu baino lehen, ba esatea, hemen eskualdeko, asualdeko, ba labeko ardua unazara, eta pentsatzen duia mobilizazioak eta guztioia ja, agian itxita ez, baina, bueno, ja naiko bideratuta izango dituzuela, egin gogoratzea, bai jendeari, zentuk izango dirente jaldiak. Bai hori, ja, goizteko zeiretan, e, normalan egiten dugun moduan, e, oi hartu ingo bilduko gera, bapiskabat, e, bueno, bala, e, zera, poligonontatikan eta bueltadatzuk emateko, Gero guardi jan, eh, donostiko iru puntu ezberdinetan, iru zutadea dira, eta guke saueserako deialdea ingo dugu, grosen eh, sauesen amabiterritan hasiko da manifestazioa, eta gero jarratxalean eskualdeka ingo dira mobilizazioak, eta gure kasuan horretan, eh, zazpiretan abiatuko da manifestazioa herriko plazatikant. Mm -hmm. Badak egu baita ere, maia, erako zerbe berezia prestatzen ez aetela, baina hori pentsargoa indikaren ez dagoa erabalotuta, baina, bueno, zozele hongo da ere, baias? Hori da, bai, jendea agerra dilla, bere mala hostia kalen erakuzte zala, eta, eta bai, gero manifata gero ere, ba, ari dira, ari dira antolatene zehote gotekoak. Mm -hmm. Ba, bueno, egunen bertan ere, maiatza nogita marreanengo gerago ere hemen izango gara, zentzerik irratikoak, ba, Euskal Herriko beste irrati libre askorekin batera begun horretan gure modura greba egiten, eta, bueno, horreko tanbezela, ba, zuri, ba, ez dakituko etxeko solutan, ba, daituko dizugu baita ere? Horia, eskerrik askota, bueno, haipatu nahi dut, eskertzeko adela, eh, boikote informatibo guzti herraldo jonekin, ba, bueno, ba, zuena bezala koirretik jogatze duten papera, ba, eskertzeko adela. Ne uh -huh, guztu, gure, gure aportazio txikia horretan dela, eta, bueno, zuek, zuek, zuek da lan asko egiten duzuela, baita ere horre, empresas, empresatak ales, kale, eta, bueno, eta gauz asko antolatzen, beraz, ba, bueno, denon artean, a ber, a ber, lortzen du, bueno, nahi ematea, es? Horia, eskerrik No, son no, no. Vale, va, venga, a mí es que es Orión. Venga, suéllago. Ya, a yo.